سوره صف دې صورت کې زجر دې مؤمنانو ته اي مؤمنانو دا سي خبر ولي کو ان چې بخپل باندې عمل نه کوي دا سي خبر مکوئ چې بخپل نه معنی او صورت کې ډېر قيديني مؤمنانو ته هل قائدو سراسا فلفظ اي ولجين امنو سرا اولا قاعده ذکر کائیں ذی میات کیں یا ایوالذین امنو لما تقولوا ما لا تفعلون کمزور خبر مکوئی فقبل وایو کوینو فقبل وای قران تکین اصل خ کار دین او بخل و ناراضی کین ورتنو سنتن کہ داسم کوین دیمه قاعده لس میاتنا یا ایوالذین امنو الاذل لكم الا تجارتن ترغیب جهاد او بیا دره مقیده جگر کئی دره مقیده جگر کئی سوال اسم یادنا یو لذین آمنو کونان سوالاللہ کما قال ابن مریم دحوارینو شاندی شئی دعوان اکپرسو شاندی شئی او سورت کی پتی دو آقیات جگر کئی یو آقیاتو خوند موسیٰ علیہ السلام ویس قال موسیٰ لقومی دو موسیٰ علیہ السلام دو قومشان شاید. مومنانو دا غیشان مکی گئی. چاگی خپل پیغمبر تیزت جنگ کو منگبل تناسیون دیسی مکی گئی. او دیم مثال دکر کئی دو عیسیٰ علیہ السلام. ویس قال ایسیٰ علیہ السلام دو قومشان شاید. چاگی ویل نحنو انصار الله تازوم داسي واي چې موږ د الله د نیمزاديان نو صورت کې زجر ده مؤمنانو ته ولي داسي خبره کوئی چې په خپل پی عمل نه کوي صورت ممتاز په ترغیب د جهاد سره دارنګي صورت ممتاز په غدریو قیدو او صورت ممتاز په تفشير د اسال سلام بیاذن نبي اسال سلام نبي پیغمبر زیره جگر کړه چې دا پیغمبر برازي اخری پیغمبر خلق له زیرا ورکړو سبحانه الله پاکي بيان الله درا چې پرديو قطا ول عزيز الحكيم الله دې زور حکمت والا ایمان والو لم تقولون ولا ما لا تفلون او چ عمل بنا کوي ولکم زور خبره کوي په خلوا عمل بنا کوي بل ته قران دکنه اثر ښکار دي اب خپل قران تخته ولکم زور خبره کوي کبو را مقتن لویا دا او سینا پسند لا ک ان تقول چې ما لا تفلون چې بښپله نه کوي الله درته غوسه او بل توای بښپله به عمل نه کوي بل توای کتاب ده او په دې سره الله تعالی دې زیږي بښپله د نسنګ ته کې نه ورته نن ان الله تلغي ورکې جاتا یقینا الله او خیاء کسان چې جنگ کئی پی سبیری دپارا جنداللہ سبپن سببستا سبپن سببستا کاننم بنیان مرسوسو تب او ای کلک دی تب او بادی دا چونگچ او بادی دا مرسوس چونگچ پتیمان چونچوالشید او بادی دا چونگچ یعنی چون پیچوالشید تب اداسی وی کاننا بنیانو مرسوس تبوه دا بادی دا مضبوطا چچونه پیچو لیشوی وید قان موسا دا مثال بیان اول دا قوم دا موسا علیہ السلام وانتی مکی گئی چاگی موسا علیہ السلام تی فضب انتا و ربکا فقاتل او انہا ہونا قائدون تاسو دیسی مکوی چناسی لقی گئی نو کلا چوی موسا السلام پل قوم تاید ما قوم تکلیف را کوئی ماتاں ما لوله تلیفر را کووي وقد طالونه پو چې زر صندا لام تاستا نفلما ذاغون هر لا چې کاغ شو د منلو د پغمبرنا عذاغ الله قوب کاګ اللهلوناادون او غوره د پغمبر خبره نه کاګنو شوقد تادو لما خبره لونونه به کاாகشي والله الله طلا. لا یاد القوم الفاسقین و توفیق نور که قوم پاسق دان اس دویم مثال دیگر قید عیسیٰ علیہ السلام دا قوم دی عیسیٰ علیہ السلام شانجور شئی د خپل اخبال پیغمبر مرگی تیا کڑا امرستے کڑا ویسقا علی عیسیٰ اوکلچو عیسیٰ جید مریم ایبنی سرالو یکنن زیم رسول دا اللہ تاوستان تزید کون کیم داغی چ زمانه مخکینی مینت تورات یا تورات او او زیر در کو بے رسولین یا تی مین پیو رسول صراชี رضی الله عنا رسو اسمو احمد او نوم داغ احمد احمد ور توئی زکا الله الرحمت بیانې او محمد ور توئی زکا چ داغه ډیر سی بتونو بیان شي پلار ما جام نار کله چراغ دیو اسمو احمد نوم داغ احمد او راجي بيوتا او پیغمبر بور درازي نوم داغ بي احمد احمد ورزکوي د ډېر حمد بیانول زده جنا ما جام ارکل شرای یوتا بیل بیانات په تل روخ قالو نو بي اا ذا سر مبين دا, دا جذب کارم دا خوخ کارا جادو دے ومن دزمونسو دے غر ظالم دا چانا جوڑی پالا درو او دے بلیش اسلام تا اللہ تعالی توفیق نور کې قوم ظالمانو تا یوری دونا لیو تھیو نور اللہ گواڑی دیو چمڑکی دا اللہ دین رنہ پخپلو خلو گواڑی دیو چمڑکی رنہ دا اللہ پخپلو دا الله دین رڼا دیو په خپل خلوب باندې وژنې او دا الله دین ته نقصان رسې وی خپل خلوب کولو موتی منوري الله پاک پر کون کې خپل رڼا دي اگر چې بدی غني کافر اگر چې بدی غني کافر معلومه شوه چې دا قران په نشوري شاعت خپکی دا کافر دي او ده قرآن نشروع شعاد چه بد غنی ده كافر ده هو الذي أرسل رسوله و ترغيب ورقه تباد رسولتا اللّا غضاة ته چه لگل ده پیمبر پا عدایت و دين الحق أو پا دين پورا لغو ذي رو غالب کی ده را پتولو دننو. اگر چه بدی گنی مشرکان ده دن ده سنتو پا خرالو چه خبا کیگی نامشرک ته یا ايو اللذين آمنو على دلوكم ده ترغيب ورقه جهاد ته دو مقاعدان ایمان والوں الہ دل خبر در کوم تاسو ته په تجارت اخلاص وکړئ تاسو دا زاب دردناک نا هغه تجارت سره ایمان مروني پالل پر او پرسونده الله او تو جهیدونه او جہاد به کومې پیسه به لای د فاره دیند الله بیا مولیکم په لګول د خپل مالونو وانفسکم پکړول د خروزانونو جہاد به کومې چې الله دین او چشي مال بلګوي او نفس پکړوي السلام علیکم ذاتو سوام غفرت اس لرا که تاسو په اوه گی غفرلکم بقنوو کتاب وسال جنمون اساسو دنهو کتاب لرا الله جنتون اتا چويږي با لان داغینه ولي ومساکینه طیبا او اغزینو مزیدار اوتا مزیدار زینو تا زینو پا کوتا به جننا تیا دن په جندامی شوالیکه او دا کم یبی ذلوا یا مرفو دے خبر محضوب دے او اخرى تی کوم اخرى او یا انو تی کوم اخرى اخرى یا مرفود خبر محذوف ہے او نعمتون اخرى ولکم نعمتون اخرى تاسو در نور نعمتونه دي ن یا دا منصوب ده پیلی حذف کای ونمنہو کوم اخرى ادرقوم تاسل دربل نعمت بوخره ونوتيكم اخرى درقوم تاسل دربل نعمت يا اخرى يا خبر محذوف شو اخرى او تاسل دربل نعمت يا ونمنحكم اخرى درقوم ذلبل نعمت ج تاسو خويل لا طرفنا وفدن قريب او فطنزي زي اوركم منانولان ایمانوالاو کونان سوار الله شی امداد جان تعالی دین تعالی دین امداد وکي کونان سو قما قاله لکچینو اسا زمریم دا غدری مقیدا حواریون نشان شی لالحوارینا اغا شرفا اوتا کونان سوار الله شی امداد جان تعالی ایلاللہ، پا دینداللہ کی، یا ایلاللہ چزم اللہ تا قویل شرفاو، منگویم دادیان داللہ جن، نیمان روڑی اوڈلے، دبنی سرالنا کفر روڑی اوڈلے، فایدناللذین آمنو نمضبط کرو مامو منات حلا ازویم بودشمنان اخفلو نوگردیدوی قالب وویم